Стояла тут Руденька з матір'ю, Людка, Чортиця Мілка, Марія, жінка Юрка Смерда, дочка Трасицької, Тоська Магаданша, Лена Бутинкова, і поміж них виділялися Жасминовий пан, який так і не навернув Шурика на правдивий шлях, і дама в дорогій чорній сукні в чорному капелюшку з вуаллю, в лискучих чорних тухлях, Шурикова мати. Хотіла прийти і Валька, але тільки хотіла – не змогла. Отож, залишилася сидіти в дворі на ослінчику біля своїх жоржин. Шурикову ж матір запросили на капілине прохання Руденька. Потім вона про те докладно розкаже Валентині Карташевській, як усе відбувалося. Але ми вже того не переповідатимемо. Всі стояли, сиділи тільки на ганочку Тамара із сивим погаслим поглядом. Капіля діловито снувала туди й сюди, була чорна з лиця і заплакана, говорила хрипким, притишеним голосом. Шуриковий гроб обклали букетиками квітів, нарваних по тутешніх квітниках, з них, здебільшого тут були ромашки, майори і чорнобривці, різко виділявся букет із тих нових квітів, що з'явилися на околиці поміж бур'янів червоних, м'ясистих, котрі пахли сумішшю оде колону й падла. Хто їх приніс, не примітили ні руденька. Ані Людка, ані чортиця Мілка. Можливо, їх хтось притяг тоді, коли Руденька бігала за Шуриковою матір'ю. Людка навіть запропонувала Капілі ті квіти викинути, бо це ж бур'ян. Але капіля не погодилася, сказавши, що цвіти є цвіти, і хай будуть. До речі, сказала вона, Шурик ті квіти любив і завжди казав Капілі, які красиві цвіти у нас поміж бур'яну виросли. Людка ж була переконана, що ті квіти чортівські – про щось сказала на вухо хапілі, але та легковажно махнула рукою і мовила сакраментально. А, люда, хіба не все равно? Хтось з ними Шурика уважив хай собі буде. Ті квіти і справді виглядали дивно, нагадували на жіночі соромітні губи. Отож людці, а з неї руденький, вони ще до цього перемовилися, здавалося, що варто зламати чи проткнути м'ясисту пелюстку, і з неї потече чи бризне кров. Людка при цьому сказала Руденькій, що вона може точно визначити, хто якого букета приніс. А от щодо цього, нічого повісти не може. А прийшли сюди, як тільки Шурика винесли на двір, виносили ж його Юрко Смерт, Шурко Хаєцький, Олексій та Віктор Тешкевич. Але вони цих квітів не клали, бо взагалі ніяких квітів не клали. Зрештою, капіля попросила їх прийти як носіїв, в чому жоден із них і не намагався відмовити. Цей букет лежав в ногах, а в головах Шурикових розсівся другий пишний букет. Але походження його не викликало сумнівів. Принесла його Шурикова мати. Жасминовий пан приніс квіти, звісно, які. Жасмин, але пізній, не пахучий, бо пахучий уже відсвів. До речі, він забрав і свої книжки, які в Шурика іще залишалися. Тримав їх під пахвою загорнуті в газету. А музики тим часом натхненно грали, роблячи короткі перепочинки. Вив кларнет, стогнала гармоніка і глухо бубав бубон, від чого здавалося, що в повітрі розрізалося і ржавими пилками, пробивалося дерев'яними молотками. Найспокійніший з усіх, звісно, був Шурик. Обличчя його погарнішало. Стало тонке, розумне, помолоділе і ніби легенько відсвічувало, що невимовно зворушувало жіночу частину тих, котрі проводили його у вічність. Принаймні Руденька схлипнула і сказала Людці, «Гляньте, який він красивий! Не подумала б, що він може бути такий красивий!» Це тому сказала Людка, що він не мучився, заснув і не прокинувся. Хотіла б я так померти». Зовсім як живий, сказала зворушена дочка Трасицької Магаданчі. Стояли вони з другого боку труни. Ваш син був небуденна людина, мов жасминовий пан Шуриковій матері. Я з ним кілька разів розмовляв, і він говорив як інтелігент. Бо він не мі був, стомлено сказала Шурикова мати, закінчив Київський університет. Що ви кажете, здивувався жасминовий пан? Якого факультету? історико-філософського, сказала тихо Шурикова мати, не хотіла, щоб це чули інші. Життя часом незбагненне, сказав жасминовий пан. На жаль, зітхнула Шурикова мати і втерла чорною мереженою хустинкою око. У двір заскочили діти. Приїхав автобус, загорлали вони